گران مخترم آردن کو دمولانا زین اللہ صحیب دہ دورہ تفسیر و قرآن دا ستتر نمبر کے چې په مسجد امیر مویہ محله خټک سولڈیر کی پس ستمبر دوزارات کے شہر ددید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاہ دی تورد سنت کے سٹھ اینڈ شیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان اس دیمین چوک جانگیرر اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر زیرہ تین فلن ابرها رذهب هميشه ما دي ملکی ما فرتم پی یوسف فلن ابره ز ن پرم دامل زب هميشه پ دی ملکی فردی پات پلار زما یا پی سلو کی الله ز ما را فارا یا برضا با چارو را او او یا ما باندې الله مرګراو علی او الله ورز پی سلو کوونکو ندی ارجعو الی ابیکم او ځېوال کې غویرو ده بده نشتا چې ګنې دا هو اصل کې يوسف عليه السلام دې پاتې کولو ديغه اولې د تيرا باخه دې رور سره د منګ لا برابر مت شو ارجعو الی تا تاسو واپس لکه خپل پیار تا وتو یا ابانا اېره منګ لا پیارا ان ابنك تزور اغلا کړل او منګ گواینې درکو مګر دا راست چې مونږ ته پیله مرغلي وما كنا للغيب حافظين او د غيب خبر نشتا کپموند یकीन نرا دی واس تل <سؤال> القريه التي كنا فيها او تبوسو کا دا کلیه انا چې مون پکيو ولعير التي قافلا غا چې مون غيترلا غليو دا که په واړه قافلي تلي راتلي و ان لسادكون مون خا مخادشتنيو دي پر دي ردي رشتني دي او کې دي دي پر تا کو دي رشتني دي او يعقوب عليه السلام بياموي بل سورت لكم من فسكم امره اشاره د پګی غيب دان الله د ښا يعقوب په غيب نو پويږي یعقوب علیہ السلام دیو احکایا کې ټول دا مثلا ذکر شو غیبدان یوازي الله یعقوب علیہ السلام پیغمبر دی په صورت کې فضیلت یعقوب بیانه کی په صورت کې فضیلت یعقوب شوګره یعقوب علیہ السلام په وخت د مصیبت کې الله ته التفات توجه کوي خدام په کې معلومیږي انبیاله مسالم غیبدان نه دي چې کله انبیاله مسالم غیبدان نه دي نو چې کوم خلک طالب نکونو کې او کوډه منتري معلومه او تا باندې کوړې منترې شې وې دي ال غل په نوکیو ګورا ششکي ګورا دا ټول جذب دی دا قران خلاف یا باز خلکی گنه وې زمونږ پیران ته پاته لګي اله که دلیل زې نه اه زکه پیر زې وایو ماته د شګو د ټوپکی یې نمشتا دا شګي دا ټوپکی سونه دي ما کوم معلوم پته ده زه تاسو نوویم ډیره کې د شګو ټوپکی فروډ دي حضرتان دا 45 کرول شېګې دي زرات دي کې کمنه یې زمونږه کې ویش دا او ما معلوم پته ده دا 45 کرول زرات دي دا سره پارا پیر صاحب ته څه نه چوباو پیر صاحب نو سپټ مزه تا غته پتہ لګی دا ټول بکواسیات دي دا کم خلق کې وی غل معلومه وي تمو ګو استادانو بفرمایل یاد پخپل یا غل یاد غل ول لکھا څه مطلب چې تا ته غل معلومه وي ته دی هو پتہ یوازې الله ته دا فال نو کې ګوري شیشه کې ګوري کوډه منتر معلومه وي یا خداسي د پټ کړي او که دنی پړکری د غلو سره له چار دای ته ویلی دي او طالب بیا و چې دا چلوکا واغه چلوکا وګوره یعقوب علیہ السلام دامن ته وی چې بل سورت لكم انفسکم امر صبر جمیل زمما کار صبر خوست دی مخکره تاسو یوسف روکو او بنیامین بنیاامین تاسو روکو قالا و یعقوب علیہ السلام بل سورت لكم انفسکم امر بلکې خوست کړي تاسو دا کار صابرن جمیل زمما کار صبر جمیل دی او امید چې الله به ډېر ما وړي امید ساتي د الله نه انه هو ول اليم الحكيم لیکن الله پويا حکمتونه ال زاد دی وتولا ان مخيوالو د دينا یو ترپته شو وی جلد یا, یا صفا لا یوسفہ یا صفا یعنی یا الله ارحم علان نفسی اب سوس کو په یوسف باندې دا تبعي غم دا ماتم نو شي غان دینه ماتم ثابتای یوګورا یوسف یاکوب علیه السلام اخوا مخواړو له او چې جوړه کیاسه چې جوړه کی نا دا تبع غمو دا ماتم نو او حدیث پاک کرام دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لث و لیس مننا من ضرب و وشق الجيوب ودعى بداول جاهليا زما امتين له چې پغم کې ماتمونه کوي مخټه کوي گریوان تری کوي او یوسف علیه السلام وتول آیات شو دکه د وړو غم سره عادتن ل غم رایاړوې غم سره عادتن ل غم رایاي د یوسفره اسلام غم پې ډیر وی لکه دا خو دمر جووندي پتن لږي ولله نوم مخیواړه او د دی نه کاله او سفاله یوسپ افسول د افس د په حال د یوسفا اف اناو منلو ح اوسپین شوسترګې د اکبرې سلام د غم نه بغوکا عظیم او دی ډکو دا خبرکان نا دیور د تویت لای ک سمباله تو ته همشیا دی یوسف تر دی چته بشیر ان زورا او یا بشید ملو انت ملسه او یا کوب علیہ السلام انما اشکو بس وحزني الاله انما اشکو ذکركم بس خپل درد خپل غم لاته دل پر یاد او پل غم الله تکاره کومله مو زه پو ایګم د الله طرف نه پاغ چې تاسو نه پوږ یا یا بنییا زما بچو اذهبو لاړ شو پهته حد تهسوو ډیرته لا شو کې د یسب باره کې یوسف چې س په کورې طلب د شي په حازو سره ینیښ یاد تفتی شوکېواغی په باه دور داغ کې؟ ولا تياسوا من روح الله او مم ما یوسکیږي می روح الله دا رحمت دا الله نه انه لا یئسوا یقینا نمایوسکیږي دا رحمت دا الله نه مگر قوم کافران فلما دخلوا علی داسیو په روانه رالو بدر م په رم سر تراله دی مقام پدې کې ذکر دراته له د اخوان یوسف مصر ته پدریم ځل باندې او مطالبه کول درې آیات یې موږ سر لګون ته کنسیشن وکې دا نه مطالبه کې موږ سلګ گزاره وکې او بیا د یوسف پر د اسی سره پیجن او بیا اقرار درې په فضیلت د یوسف په خپل جرم اقرار او بیا یوسف پر سلام هغه ته خپل قمیص وتورګې د ماپلار ته یوځې فلما دخلوا عليه چه هر کلا دی داخلو یوسف علیہ السلام تا قالو یا مانا رو رو دی یا ایحل عزیز ای عزیز مصر اور دریو پیر او تعالو عزیز مصر ما تنا وا احنا نظرو رسی دل مون تا کور ول د مون تا تکلیفا واجینا مون را تکلی بی بضعه تیم مزجا فقیمت لگ سرا اقرمو مزجا قلیل لگو نفاو فلنا الکلو را کفه ما مون تهسی لگیروळी و تصدق علينا بعضوی تصدق خیراتو کومباندی نه دا انبیانو زامنا ای خیراتونو نه غواړي و تصدق علينا مون سره لګله حاجو ک پدې نرخ کې ان الله یجل المتصدقین الله بدلو ورغی هغه لحاظ کوونکو ته قال هل علمتم یوسف علیہ السلام فطدا ما فعلتم بيوسفۃ بي تاسو پکړیو د یوسف علی السلام سره تاسو یوسف سره څنګه غړی او تاسو له پته ده ورته کله تاسو نه خبر اوی دیو ته ائنک الا انت یوسف ا تهغه مغه یوسف یا اته څنګه خبره کی بازوی دیده زکه وې چې یاخو موسی لس ا یوسف السلام مسکی شوغه نه احکارشو دیده غاخون نو پی جانده چې انک لایک ته یوسف یا دویم ویندا د سر نه هغه تاج لری کو او دی زرا کیناسته دا خبره و سره کولې حالا الین پم ما فعلتم بی یوسف اغه ژوندګی او درامه ته کا هلکه تاسو یوسف سره فکر لته تاسو نه پاتره وه یوه وانته تاسو هغه ورکه نه پویره مړو خپکایه او نه ملامت کینہ یدون ظلم او سره کړو دا مو سره کړو پاتره انکه ته یوسف ښا یادریم دا چې بعضی مفسرین ذکر کړي دا قاضی رحمت الله او دا دغه تفسیر قرطبی کې ذکر کیا د ابن عباس په روایت سره چکنه په دې دریمه پیرا دا احوان یوسف راتلو یاکوب عليه السلام ته یو مکتوب یې غرامي ورکو یو خط یې ورکو او دا خط مضمون داو من جانب یاکوب صفی الله ابن اسحاق ابن ابراهيم خليل الله با خدمت عزیز مصر یاکوب عليه السلام خط لیکي جناب عزیز مصر سلام علیکم خداوالا پتنی اعظم ازویری ماریو خو خيبدان خو نه ګرنه او خط کیسه لیکي اما بعد اے عزیز مصر صاحب دا په لار دې ته خط لیکي اے عزیزې مې ترسيب د موږ خاندان په امتحانات او ازمایښتونو کې معروف ته زمانی کئ ابراهيم عليه السلام په اور سره امتحان واغستې شو بیا د اسحا کري سلام او اسماعيل عليه السلام څنګه امتحان واغستې شو بیا د ما يوزويو زما امتحان دا په ذريعه سره واغستې شو اما ته ډېر ګران او مال ډېر محبوبو دما د سکون او يوسفو نو هغه داغه په دې دایې کې زم ما اغستر مګ رالو سترګې مې سپینې شوې زم ما داغه په ذریفه رې امتحان واغستې شو داغه ناروستو داغه یو که شورو بنیاامینو نو هغه ته ما د فرلاله سکونو تتسلیه سامانو تاسو دغلا په الزام کې গ্রেফতার کړي دي تاسو له زداويم چې مونږ اولاد انبیاء مونږ نغلا کړي دا نه زمونږ په اولاد کې بغلاګري والسلام تاخه دې لیکل یوسف علیہ السلام چې کرا دا خطو کتو داسي پرپی دوشو او پجلا شو او غراض ښکارا کو په انتم تاسو د پته ی تاسو یوسف سره سجل کړو تعالی حلالمتم ما فعلتم بيوسف قال یوسف علیہ السلام حلالمتم آیا تاسو لپ پتہ چې سجل کړو تاسو یوسف او دا غرور سرا اذا انتم جاهلون چیکر تا سنا ناپوه قالو دی وی ایتو انک ایتو ل انت خامر تو یوسف ای انا یوسف ذ یوسف و هاذا اخی د ازما رود دی دانوئی چ جیل تلالم او تکلیف مرا کو بیا قابل ایمان او بیا غی مال تکلیف نرا کولا او بیا دادی دمیر سر پکور کې زګیر شما الا مصیبتنا بیا دین تلم د ټول استاد دلا سا روښه دا خبره نشته سوي قد من الله علی ان من احسانو یار تو دې یو بیا قد من الله علینا یقینا نل الله من با نه احسانو کو انه مې یتقي و یصبر انه مې یتقي و چا چ ير او الله نا و یصبر و صبر او د سورت د مضمون سره ایمان کا انه مې يتقي یقینا چاجزان بچو د ماسيته لانا ويصبر او صبر يوک په مصيبتونوباندي مصيبتون په يوسف راغلي وو انه مې يتقي چاجزان بچو د ماسيته لانا ويصبر على علالح... ال آه... او صبر يوک په جيل وباندي يا چاج يار او کدا او صبر يوک په مصيبتونوباندي نو صبر او ده تقوى مجموعه ده احسان نو ده جبتا که تقوى او صبر راغ ده کس محسن ده او فإن فا الله لا يضیعو اجر المحسنين اللہ نزعی اکی عجر ده احسان کون کو قالو دیو تیت اللہ قسم فاللہ لقد آثر کاللہ علینا تعالی اللہ و روال در کڑی پا مونگ باندی تعالی اللہ و روالدر کو پا بادشاہی صرف مصر کے پایلم سرا پا کل سرا وین کننا لخا بیم خا مخا غتا کاریو د تیرشي غپ کړو تذکيره نشته فا او دا اخلاق نبوت دي ظالم تم معافي کایو و تم ځان کلا صفطرا والا قال او یوسف علی سلام لا تسریبا علیکم اليوما اس ملامتیا پتہ سنشته نبی علیہ الصلات والسلام چې کله مکه پته شو مشرکین را لو ګرفتار شې وې دي سوچ کایو مشریکان چې صبر اتره کوي بعض یې لالای به مون بعض یې واخې برانه پرې کوي چې صبر اتره کوي کېد کې موچ یو نبی رسلام اعلان وکړه ځن آغ وینا کوم چې کم زمارور یوسف پر سلام کوئی رونو تکړوا لا تسری بالک توبه نه اسلامه متی رښتا زه ازادیه داخله کې نبوت دي ورنه نبی رسلام سره غي سوس نبی رسلام ته حب البلاد مکو نبی رسلام ته مقام مکو نبیرے سلام تے ایستو پڑ ریکارڈ رکھے مکی په جړلې وو او نبیرے سلام سره پتاه کې شنو وکړي او نبیرے سلام مر بیام د هدايت دواګانې ووتی نبیرے سلام باندې خزل ورولی او نبیرے سلام بیام دیت پوسټه دي دی. نبیرے صلوات و سلام باندې دا سر د پات او کولمی ولریږي بیام دواګانې نه کورور ته بیام دي دا اخلاق نبوت دي په دې وجہ دما په سي پذان کې پیدا کول تعالی چا بدر دوی تعالی چا کنزلو کو. را یو حاګه ځایګه د الله درزا رफारې ما پکوا یو صحابي بارک نبي عليه السلام یو رسول عبد الله کی جنتی دی اوس نور صحابي کرام فورن دا په تپتیش کولا کېده چې دا کم یو عمل دی کوي چې دا حاغي عمل په وجوانی د نبي عليه السلام جناتي وي واجبګه دا دې چې امتیاز دی عمل معلوم نکوه مې اورس کینو یاداتي کم کار تکي چې تعالی نبی عليه السلام جناتي وي هغه عمل کوم نور او یو کار راکی دی که زم ما او د کېګه ما زه يم یا الله کما سره چا دياتي کوي ما تا غاره پر ماف کړي ها ادون ال عمل دینو الله په دې دی بیا خوشاليږي معافي کول خلکو ته معافي الله دې موږ تاسو کې دا صفات پیدا کی دا اکبر یوسف پر سلام سره سونه بد کړې دي پکمو دوکو دڑا کو سره څنګه والدي کویته غرزوله دی او جامعې تل کې دي بیا پر تاسو نه تکلیف ورکړي وي یوسف پر سلام الا تسلی علیکم تاسو باندې الا لا تسريبا عليكم اليوم ننزم دکل رونو سرا د خپل کور کې رونو خويند میت کې هغه داسې اخلاق نشتا معمول یو غته تو د می مې رالو زدراغي خبر را لا بس ارس تصنس ارس دسمس بیا يغفر الله لكم الله تعالى تبخنه وي دعا موله کوي وهو ارحم الراحمین يوسف عليه السلام وي يذهبوا بقميص هذا زماده قميص يوسف فالکو علا وجه ابي وتو دل را په مغضب لارضه ما شبا غلي دن کي اورا ول مال تول خلق تول پلهل را ول ولم پاسولتي ليرو اوس قافله جدا شو د دې ځای نه یو رس موقام په دې موقام کې مندل د يوسف عليه السلام هغه بويند قميص د يوسف لره اوبيه بشارت راتله له او بیا استغفار وختل د ځامن او پلار نه چې ځامن پلار ته وایي اې زموږ پلارا تموږ تباخنه او واړه اې ذهبو ولما فصلت ال غیرو هر کله چې جداش وقافله را لکلي تراله نو پلاری وایي انی لاجذوری حیوصفا انی لاجذوری حیوصفا یقینا ان ما اومونته هغه بوینده یوسف عليه السلام بلګوره کنا بمیو ته پته لګي يعقوب عليه السلام په مصر په کناعام کې دی يوسف په مصر کې دی او پته وتو لګي چې ما باندې يوسف بو يو لګي دو هم بياو ته پته لګي کنا او دا اوس بي ادب قوم راودي دي دو وي غيب دان يا ودي دی دي وېدا سيدا چې دلته پته لګي هله يوسف عليه السلام د کناعام په چې پروت دی له پته نه لګي عجيبه خبره دا معجزه ر یعقوب علیہ السلام وا دینش یاستادم اشاره کړی دا یکی پرسید ازا ګم کرد پرزند که اے عاقل ګهر پیر خردمند ز مشری بوی پیرا همچونی دی امذر نه هدا کمز بوی را کاگی شیرا در چاو کنا نشن دی دی لیکن عنا او ته پته نه لګی با گفت احوال ما بر کی جہان نست د می پیدا ودی ګردم نهان نست جہے برتار میں اعلی نشینم جهه برپوشت پای خود نبی دا معجزہ را او معجزہ وای دیتا یو خیره کی عادت کار یو اعجاز کار ظهور وشي شداین نور خلق عاجز یا او ځکه لا دا, دا غیر نبی نه سرچي ته بیا کرامت وای یو او دمو دا رسونات ول جماعت عقیده را کرامات الاولیاء حقن دا اولیاء او کرامات دا, دا حقی لکه څنګه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی کې خطبه ورکوله او د مجاهدین لشکره هغه مشغول jihad دا, دا خدبي دوران کې د لشکره هغه سردار حضرت ساریتا आवाज کو یا ساریه الجبل جبل یا ساریه تل جبل ای دا غر شاته وګرا هغه لخرو چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ आवाज ته الله رسول دا دا حضرت عمر کرامت او او کرامت وای دیتا چې نور خلق داغینا اغه داغینا عاجز وی خدا کرامت او معجزه دا د انسانانو په اختیار کې نه نو یاکوب علی السلام وی انی لا اجذوری حیوصفا زموم بوینده یوسف علی السلام لولا ان تفندون که سو ما بیاکل نګا نه یا که سو ما د ناپویان که کني زبتره دا ناپویان نو نه کوي کم که کمزوری نه غنه راي زمان قالو دیوي تلائے قسم ديपाला لفيد ولالك القديم تو په گمراهه پخوانه کی ہاں جی اد دل ولال غنه ماني مون دي کرکلی یاد دي اد ولال دل ته معنا محبت هو تو په غزل محبت کديو يوسف سره ادا معنا امام مجاهدم کډی را تفسير قرطبيم کډی را انك محبت کل القديمه او ابن جوزي په تسهيل کې کډی را یو ابن جوزی او ابن جوزی دا بڑا جوزا جوزی دا ابن جوزی رحمت تفسیر زاد المسیر دی او ابن جوزی ابن جوزی دا تفسیر التتحیل دا دو جلدہ کرے قالوا تلاہی دی وی قسمو دی فلا صفرا په خوانے مین کی دا یوسف سره فلما انجل بشیرو هر کلا چراغ زیر اور کونکے القاه علی وجهه نوره یحق قمیص په مغد د باندې پر تد بسویرا نو دی شولی دن کې قال علما وقل لكم تاسمان ویلی یز په یکم د طرفه د الله نه پاو سوچ تا ته نه پوئی گئیو جی وی یا ابانا اذن مغفلا را اسرا پلار تویا یا ابانا اذن مغفلا را استغفر لنا بخنو غلمتا رغنا و د مږه اناکنا خافین مږ یوتا که اونکی داوته نه وای چې اوس درته غفار کوم سو په اکثر پیر لکم زردی تاسو له بځبه خنا وواړم داوته ولي وای چې دیو ته ویار دې مته معافی کا او اې زمونږه پلاړه مونږ ته زمونږه ګناہوںو مونږ ته زمونږه ګناہوںو بښنه وواړه مونږ خطا کاریو او تنه چې خوز دره وواړم سو په اکثر پیر زردی تاسو له بځبه خنا وواړم داغه یو وجدارا دا. پیتاسو له بزداش په اخیری څه کې بخنو واړم هغه تیم د قبولیت د دواګانو یو دا دریم د تاسو یوسف پرالسلام سره زيارتي کړي وو نو پهونکو کولې باتیں که ډېره بخنه غواړم چې دا غنا ما پیتاسو نیغه وستي نو ورته هغه هم حاضر شي او له استغفار وکما قالا او یا قبول السلام سوف استغفر لكم زردي کې بخنه باواړم تاسلا ربی دفل ربنا انہو والغفور الرحیم یکنان رب زما بہنکی رحم گہنکی ذات دیں فلم ما دخلو علی یوسفا ندیز ہے نا دو مقام دواقیہ دی یوسف علیہ السلام فلم ما علی یوسفا اس یعقوب علیہ السلام رالو او ټول خاندان را روان دے او دی مصر ترال قاپل را روان دا او یوسف علیہ السلام ول استقبال تا ریسپشن ته بار rote فلمما دخلوا د فو کال پج تیر شیخه او دا بسونه خوشالیو او بد غرض باندي فلمما دخلوا علی یوسفہ په دې مقام کې ذکر د ملاقات د یعقوب علیہ السلام سره د ټول اهل سره او دارنګ ټول ته بشارت په امن سره بیا د دې تعظیم د یوسف علیہ السلام او اختتام د واقعیا په دعا سره فلمما دخلوا علی یوسفہ ارکلہ دی داخل شو یوسف علیہ السلام تا آ و الیہ اباوئے کو ځان سره خپل مور اطلار تا وی داخل کیږي خار تا ان شاء الله امینین که خو خدا الله پامن بئے و رفع پورته خپل مور اطلار تختا و خر له سجدا او ټول چې شو د لذی دکونکی د له سجداو کا د سجدا تعظیمی وخه او دا تعظیم سجدہ مخکنو شریعتونو کی جائز وا امت محمدیہ کی ناجائز یا دا الله اللہ توا پترب دا یوسف علیہ السلام وا یا دا لام لی اجلیه دی دل تا تینا مراد توازو دا چی دی توازو که یوسف علیہ السلام تا وقالا یا آبتی اوس یوسف علیہ السلام علاق پل سرگزشت بیانی و سوی و تا ورد نرزوی اغا دا نرزوی سپات دی دے بیانی بازی کنا پلار د تعالی ایګلی مر پلار کیږي چې پلاترا کو رزی هو علما نو غردنه او تا ولغه نه شو ګولې ته اوس ماته وي ال د پلارم خپې د مازه یو غرد داله دي نه ربار د خفکان خبره کور مور ته مکو مور پلار تر پریشانې حالات مو بیان وا چې دات الله تعالی رسول دات الله تعالی رسول دات رسول نه نرځوي او دیندارځوي د مور پلار د خوشاله لو کوشش کوي دلته اوس یوسف پر سلام دانه چې زم ما پلار دا الله تعالی رسول دات لسی وتا وقال يا ابتي ويوسف عليه السلام ايبا جانا هاذا تاويله اويا دا غته تعبير زماده خو مو من قبل جماع ذلهم مكي قد جعلها ربي حقا او گردد دل را رب زماريشتيا وقد بي ما من لا يحسنك ودافي وقال احسن بي ما من لا چا ام والي دا چار جواب بار نه مورګه ته جانا مکوربيا وقد اهسن بي او چکم یو انسان اغانیمتون یری تر تکالیبره متکید انسان تکلو درغل ان الانسان یربی لکنود وقد اهسن بي ما بانر احسان کو رمضا ما چیزی دل نہ روی استما دنیاکان اولاد د مور پر غم او پریشاني نه زیات ای وجاء بكم من البدو او تاسو ګور د باندونه راوستے ان د باندونه را تک دام د دا الله احسانی داغه په باندو کې د علم د عمل او د علماء او د صوفیاو کمی اولیاء کمیر دياته زیاتره باب د دین د په خارونو کې وی نوستاسو د خار ترا تک د الله یحسان دي وجاء بكم من البدو او تاسو را واستید باندونه او هي دم درونو مې کید سره د لومې ملامته نشي باکو شیطان راغلي دم مې کید یو ټونګا چوره بس خبره ختمه د خبکان خبري نشته وَمِن باعدے, من بعد من بعدې ان دے لما دا شانو په دنا چې اوسسا چړې وشيطو بینې و بیخواتی زما او زمادرونو میس کې ان نه ربيلهتیپ ل معشا یکې نن ر زماله تیپونمهریوانې کوکې د ل معشا دا غڅو چې غوا او الله پویا حکمتتونو والله ذااد دی اودووا د یوسپل سلام۔ رب قد اتيتني من الملك دا بادشاہ سره الله تعالی کو لم پکای ها دا نه سه لا سار ډیراله اقتدار رالو ته منبر او ناظم وزیر شوی او بیا سره تلو انداز جدای بیا دان پته تور ششو والا ګاډی کې دان په شيرا باندې کې چار سلام بیا نه کنا دا ته ونې کې چرتا رب قد اتيتني من الملك يوسف عليه السلام بارک راضی یوسف علی السلام تفسیر قرطبین ذکر کړی دی شه دا احلِ تاریخ تاریخو بیان داره تاریخ په والی سره لیکه ده د قران او حدیث خبره نه تاریخي خبره نه یعقوب علیه السلام په مصر کې بیا یوسف علیه السلام سره 24 کال او خشارې سره 13 کو سال او چې کنا د اغید وفات وه راغره یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته اوصیاتو کو چې ما به گور د شام پزما کې خه د اسحاق علیه السلام د قبر خوا کی. او چې کړه یاکوب علیہ السلام مصر کې وفات شو نو یوسف علیہ السلام د وصیت مطابق آیا تابوت کې واچو او شام یې روانو او د شامت په کومره درورسیدو یاکوب علیہ السلام بل ورو پداره د غم وفات شو نبی دا دواړه ورونه هغه دفن ک او یو ځای باندې او د ه یو عمر 147 کال او یوسف علیہ السلام چې کله نه شو مصر ته بیا واپس راغی رب قد اعطيتني من الملك ويسفله سلام يا رب ترى كلا ما تباتي رب الشيطان تراكا وعلمتني او ودنا دي کله او ما تا دتابير دخو بننا فاترت السماواتي منصوب ديوله فاترت السماواتي دا منادا دا او مرکب دا لكاستنج عبد الله لو چې کله پیداده اخیله جهاره پیندانو منسوب کیه یا عبد الله دا اصل کړي یا فاتره سماواتی اے پیداده اونکی د اسمانونو او د ځمکه تو معاوني زمہ دنیا اخرت کی تو وفنی مسلمه وفات کی مالرا په حال تابعداري کی او دې کی مال صالحانو سرا ذالک من امبا الغیبه او زديده نو سو خبر ذکر کی اول صداقت الرسول صداقت الرسول او تسلی نبی علیہ السلام تا زجر مشرکانو تا زالک دا واقع نبی علیہ السلام بیان کا گور اے پیغمبر ته د غیبو پت لگی گنا نا زالکا منم بایل غیبی دا دا خبرونو د غیبو ندی نوحیهی الے کا اے پیغمبر علیہ السلام آمونگی وحی کوتا تا وما کنتا لدیم او تنوی دا دی سرا اے نبی ته تاو دا یسوب درونو سرنوی اته حاضر ناظر نه یو اذ اجماع او امرام چې کله دی را جمع کې خپل رائے او دی چل ولکو و ما اکثر الناس بمؤمنین ولا هرستا و ما اکثر الناس او ندی تردا هلكونا ایمان وروونکو اگر کته ډیر حرس کې رته ځان ډیر م خراب و و ما تسالهم عليهم من او ته نغه والی دین سه ايوازا دین بیانې او سه ايوازم او وَمَا تقلوم علیې جره او ته نغواړی د دینا په دیدينین بیاو سیوز اوجره ته د د دا مګر ننسیت دپاره د مخلو کا ته وقعیم من تن في سماواتیوللارر دی او ډیر دلیروونه د الله پاسمانونو پهموکو کې او دوی دغې نه مخړه یا دله د قدر خو ډیرې نخې دپارې اوسیس کې د الله با قدرت نه موجود دی او دی بیا هم د الله سره تعلق نه جوړیا و ما يؤمن ایمان نه وړي اکثر د دینه په الله مگر و سره شرک کوي مو موثرین ذکر کوي د دې آیات مبهم کې عام مسلمانانم داخلي کیدای چې د ایمان باوجود مختلف قسمه شرکونو کې مبتلا دي ایمان نه وړي اکثر د دینه په یعنی په الله ایمان وړي خو سره و سره شرک کوي علامه الوسی رحمه تفسیر علماء نے کی ذکر کیو او ہم اکثر من الدود الیومہ دا ننره چیندونم ډیر زیات دي ښا ځان مسلمانان وایو او باوجود داینه دا شرکیو کله یو درته تلی داغه د خوري تټلی کله کون جکه چولی څاونا چولی چېیس وڑان دول سپیا کیس دا مختلف قسمه شرکونه دي بعد شرکی پهلی کې مبتلای افامینوا عادیوا پامانشی چې راشیدی لا ګروم کې عذاب دا عذابونو د الله نه يا وتراشي قيامت نا صافا او هم لا يشورون دیو پوئګينا قل هاذه سبيلي مکه د عذاب تذكير او شوګنا دا عذاب نه علاج تر هاذه سبيلي دا دعوت کیږي په تبلیغ او دا علاج د د په د عذاب د 파را قل اعلانو کا انبي عليه السلام هاذه سبيلي دا زمالاردا سبيلي ها دهی سبیلی ها دهی دعوت اللتی ادعوی لیها والطریقت اللتی انا علیها سبیلی ای سنتی ومنحاجی ابن جوزی ویزاد المسیر کے دعوت دا چیز دو خلق ای ترابلم فکم تریک زوان زما سنتا زما منحاج دا زمال آردہ ادعو الاللہ خلق رابلم اللہ تا علا بصیرت علا یقین خلق و معرفت فیقین و معرفت سرا فواضح دلیل سرا انا دا کار تمام دی ومنیت من اتبعی او اع سوجدا متا به داری کيه چې څوک داوږي جمع دا, دا پیغمبر اتبا کو پاغه لازم ده دا چې د نبی و نبی رسلام والا دعوت خلکو تور کای قران کریم دا قرآن, قران تعلیم عام کيه و سبحان الله پاک دا الله لرا ذکر دا قدید دا داعی, دا داعی دا داعی بدا کدیو دا الله پاک دی انا ذولنا ادم شيران و نا د وذرا د نذرا دا هر قسم عائبنا الله پاک دے او لدائی با دا قیدیو ای با اعلان وما انا من المشرکین زنیم دا مشرکانونا وما ارسلنا من قبلکا اللہ رجالا دا جواب د شبهی کوي مشرکانی تغس رجل او رجل چیدہ خو پیغمبر نی اللہ یو مخکنی پیغمبرانم رجالو وما ارسلنا من قبلکا اللہ رجالا او ندی لیګلی مونږه مکهستانه خداپاکي چرته نو وجستانه مورستوم څوک لیګیږي اشاره د پاک ختم نبوت ته وا ارسلنا من قبلک الا رجالا ندی لیګلی مونږه مکهستانه مگر سړی نو هی الی مونږه تو هی کولا مین علیل مین علیل قراد کلوا لون افلم آیا دوی الارض آی ادوی نگر دیپاتمکا کې تو ګوري چې څنګه انجام دا کا من قبلم چې مخیو د دینه ولا دارل اخرت خیر او خامخا کوړه اخرت غره دي اګه سانو ته چې ریګال الله نام افلا تاقلون آیات وکل نه کار نه اخله حتا اثر رسل دا متالق دی و ما ارسلنا من قبل کا پوری چې موږ مخکې ګن پیغمبران لګلی لو تردی پوری اذست اثر رسلوا کہ دا پیغمبران به مایوس شو نو میذ بشو د ایمان د کومونو و ظنوا او دی پیغمبرانو به یقین داو کو کی ديله نسبت د دروغ شو انهم قد کذبو دی کی گن قراءات تا پر تشدید ترم قد کذبو دا متعلق و ما ارسلنا پوری وما ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نذلی گلی مونگا مخستانه مگرګڼه پیغمبران پی او غسړیو فردي پوری ازته اثر رسول چې مایوس بشو پیغمبران د ایمان د کومونو نه او ځو نو دی انبیاء به یقینو کو کې دیره نسبت د دروغ او شونو د موږ امداد براري مانه بیا دیو ده لیکي ګڼ مانی د مفسرین ذکر کړي کله طالبانو کل ته تا د وفاق په امتحانو کې دا سوال لذي چې دې ګڼ توجيهات ولیکي ازته رسوله نو امید شو پیغمبران د سنه وسره ذکر خونښت د ایمان دراړل کو مون نه وز ونو یقین به وکه چې دی خلکو هم زمون تکذیب وک نو هم نصر زمږ امداد بارا غي یا حتا اذا ات سرسلوا نو امید شو پیغمبران د ایمان روده رو کو کومونو نه وز ونو د ګمان کو خلکو چې دی خلکو سره دروغه شوخه د انبیاو د طرف نه چې انبیا وي دا به دا ویګه هو نه شو بیا او بهی عذاب برازې عذاب خو را نهغېجی هم نرو نه زمونږ امداد برغی پهې کې ګن توجهات دي او دارنې اکثر توجهات تفسیری خااضین ذکر کړي یو دا چې کمطلیبلمان ه پوهږي ک د ح ا د سر رسول دا حتا مطالق د په ما ارسلنا نپورې یا مطالق د په مقدر در پورې چې ح نصرهم اغا امداد بروسو شو. نو انبیاء اللہ مسلم با مایوس شو یا دریم دا حتی ابتدائیه دی حتی از استے اصر رسول دی حتی کدری خبری شوی یا دا حتی متعلق ما ارسلنا پوری یا حتا متعلق مقدر پوری یا دا حتی استیناف دی یو خبره حتی کدری خبری شو دویم استے اصو نا امیده تا نزدی شو یو معنی یا نا امیده شو در اوڑو در ایمان قوم نه. اگر دریو سر دادوارا لگ نو داران کی تین دنیا چهش پک توجی حاصل زون نو یو معنی یقین کو یا دیم غالب ګماني کو یا درم خطرات قلبی سره په لکه رالو ریثم زون راغلی نو دري داشو دا دیم دا پنزو سره ولا گاواش پګو سره ولا گاوا زون نو کی زمير یا مکذبینو تراجه دی یا تابعدار او تا یا دواڑ او تا یا رسولان او تا سلور معنی پدی کیشوی هغه سره ولا گاوا ک رسولان او تشنو زون بیا به اختیار راتلل یا نزدیشو چې گمان کڑیو او کذیبو یا پسیغد مجهول مجرد سره دی کذیبو یا کذبو یا به مجهول سارا دی نو یا کذیبو یا کذیبو او دارا ایبیاد دی که زمیر یا مکذیبینو تا یا تا بدارانو تا یا دوارو تا یا رسولانو تا او پا دی که گن توجیحات دی تقریبا ستاویس احتمالات پا دی که جوڑکی ستاویس مانی حتا اذ است اثر رسل من فجد ود آسان کو تردی <تصفيق> تر پوری چ مایوشو نا امید شو رسولان لسنا د ایمان روړو رو د قومونو نا وزنو او دی پیغمبرانو یقینو کو انهم قد کذبو چې ديتا نسبت د دروغ وو شو لمونږه امداد راغی ایمان حتا اذ است اثر رسل تردی چې مایوشو پیغمبران د ایمان روړو د قومونو نو خلکو ګمانوکو همقد قَدْ كُذِبُوا دروغې دَرُوغِ عذاب پر راغې جا هم نصرروونه غې زمونیم دا د په نووجیا من نهشاو مونږنجات ورکو چاله چ غوالو والله یرددو باسونه او نواپس کېږي عذاب د کو مجرمانونه لقد کاه في قیم یې تادی په بیان د حال د دې کې برت د پاره دا تل مندو ما کان حدیثه یو ترا نه د قرآن خبره رضانه جوړ کړی شي وي نه رضانه خبري نه وي قرآن دی دا عام کتابو غني دا خوندور کتاب دی خو دا رضانه نه دی مولانا احمد جان ته پدیر و جګي دا غゼ ناراضي دا خو دی قرآن تر اجازه رضانه خبري خو نه وي چا رضانه کیسه کوي یا د انور پنګيري مشران دمو د بشاري نوځوانان ملګري انور ولا كون دان را کړي سپينګري غریبانان دا خو دې قران ته راضي او ما كان حديث يخبره د قران خبري د زانه جوړ کلی شي وي ولکن تصديق لیکن دا تصديق دې راغ سه بين يدې چې مکدي د دينا او تفصيل د هر یو دی دي کې لګون ته خبره کو بیا تفريقو ان شاء الله وتفصيلا كل شيء چې کوم خلک احاديث نه منکرین حدیث اور ویزانو عبد الله چکرالوی والا ڈلا دارنګے سر سید دا احمد خان زین والا خلق داغي استدلال د دا دی آیات ندی چې و تفصیله کل شی قران خود اریوسی تفصیل دی چې قران کې دا اریوسی تفصیل دی لہذا احادیث ز ضرورت نشتا یو کال ما دوره کې دا دی وی د بشړنه یو مرګری ټلیفونو کو اور ډیره شکر ادا کوله جی شکر چې تا درځ کیننده خبره وکړه د مملری چېره د بعضې خبرو خو ورت نی دا په ککیشي نه په کې زور د بچالی نو جوان ملګری تلیفونوکه او ډیره شکرې دا کوور او جړلی چې جی خه چې تا دا خبره وکه که د بنل مورته شوي وم او زه بشالي کې اوان بوت لمه خپل بټک ته ل مکتب د او سیډگان سره او عادی یو وو د م پرویز را پیدا کړو او د ما انسا وکه دغه تکرونونه را, را ول دا کتابونه دغه تصیرونه عاددم ریبلیزه او دا دارانگی مقام حدیث گن کتابونه ما زین کې خدا حدیث بس اس یو بکواس را تخکارو او دایته نه راتوي چې ګور قران کامل مکمل کتاب دی کنه او تاسو چې د ابوخاری روایت کړي مسلم روایت کړي دی نو دا بوک امام بخاری ما مسلم او د کومه علاقه و دی مدي مکی مدینه د څنګه رااله د څنګه حدیث حاصل ک او پدې کې څونه تیر شوی دے دا دی دا حدیث پکا مسلسلو سره رسیدلی دی دا ټول ځونی دی ټول غف شپ دی ها دا زانه دا کوم دے رضا نہ خوری دی وتی بخاری مسلم پزان کی اس کے ظالما استاش پس کی تیری گی تا کردار دی استاش پور از دی تا ما دی مونت معلوم را بخاری مازی مونت معلوم را بخاری کردار مونت دی دی امام بخاری است دی دغی اور نہ او حدیث دی یو یو حدیث د پارگی د ملکونو سفری پیدل سفری جامید بدن کله نه کله ډوډۍ نه کله خوراک نه کله وبنه دا سخت یي برداشت کړي اوستا مازی اوستا کریکٹر اوستا شポーته بیانونه نخله به په بدخګاری نو تیمام بخاری پزان کیاس کې پاګلا اگر دې خلقو ښا نو دا رنګ وي تفسیله کل شین او تفسیله کل شین په مطلب نه پوي او قران کې دا ار یو سیس تفصيل دی داغه مطلب دا چې پدې کې اخلاقیات بیان شوي معاشرات پکې بیان شوي د انسان ټولنیز زندگی، ان پیرادیز ژوندۍ دا پکې بیان شي د عبادت ترخیب، ترخیب او ترغیب ترغیب پکې بیان شوی، او په دې قران کې تفصیل د هر یو سیس دی ما يتعلق بالاعقاید کوم د ضروريات او د دین نه دي عقاید په باب د توحید کې قران تفصیل دی، په باب د قیامت کې قران تفصیل لې په باب د رسالت کې قران تفصیل دی، او دا کله وګڼو مانو سر را دی و تعالی خدای سپد ده تاسو خدای علم نه دا, دا تاسو چې دی کول او اوډیو ویډیو دي پرميز ولا کو تاسو خدای علم نه ورو ته مطلوب دا علمینو او تفسیلا کل شی او تفصیل دا هر یو ضروريه قديده دي نه او او هدايت دی او رحمت دی د فارا دا قوم يو مينون جيمان وړي سورۃ یوسف کی تسلی و نبی سلام الله تا پسورت یوسف کی دا قائد او مسائل وګره یعقوب علی السلام غیب نو اگر یوسف علیہ السلام کوئی تا غرزی یا یعقوب علیہ السلام خبر نشو اگر یوسف علیہ السلام پلار روان کردی وخی تا کئی یعقوب علیہ السلام خبر نشو یوسف کوی تا غرزی یعقوب نشی را رسی دی لہذا اللہ سر تعلق جوڑکا پا دی که نورم گن عبرتونا صورت راعد مدنی صورت دی پا نزول کی شپگ نوی نمبر دی نادل شوی رستو رسولت محمد نا. په ترتیب د صورتنو کې دیار لسم نمبر دی ورستو د سورته يهود نه ربت او مناسبت د مخ کی صورت سرا هر کله چې مخ کی سورته يهود او صورت يوسف کې د توحید مسله ثابت شوه نو په دې سورته کې په دې مسله باندې تفریق ای له دعوت الحق کله الله یک یو ذات دی داغه شریک نشتا نو الله له پکار کوي یا مخ کی صورت کی نفی د شرک پیل علم ذکر شوا چوغو را یا یعقوب علیہ السلام د خپل زوی د حال نه خبر نو نو سورہ اراات کی ذکر کای عالم الغیب والشهادہ الله یعلم ما تحمل كل انثى وما تعيد الارحام وما تزداد یا مخد کی صورت کے دلائل عقلیہ نقلیہ ذکر شو نو سورۃ رات کی پاگی ترقی ذکر کئی یا مخد کی صورت کے ترغیب ال القران ذکر شاول اول کے د سورۃ یوسف پا ابتدا کی ترغیب ال القران ذکر شو نو سورۃ رات شروع ہوئی پترغیب ال القران سرا یا مخ کی صورت کی ذکر شیو جدا قران کریم احسن القصص دی اوب صورت بیان دی نو تو سورۃ راحت کی وئی الا بذکر الله تطمئن القلوب چې په دې خوبصورت بیان سره د ژوندو اطمینان او تسلی حاصلی کی دا صورت ممتاز دی بیان درات فرشتي باندې په دې سورته کې د توحید د مثالي مثال بیان شوهه په دې سورته کې مثال ذکر شوی چې څوک د الله نه الیاوه بل چا ترمدد شوي مثال یې دا لکه یو څړې دوه بو پغاړه ناست دی او چغې وې اې او بو راشه یې او بو راشه دا سورته ممتاز ده په دې خبره چې د الله په کتاب سره ورنوتہ تسلیم لاویږي حاصل د سورته و سورت کې نفي د شرک په دعا دا او پدی باندې پینځه کس مدلائل ذکر کړي و سورت کې نفي د شرک په دعا دا او پدی باندې پینځه کس مدلائل ذکر کړي اول قسم خالق د ارث الله دوه عالم د ارث الله درېم پالون کې د ارث الله فلورم متصرف دارس اللہ فی انظم طول مخلوق الله ته محتاج دی او پدی مسلت افریقی لہو دعوت الحق پدی صورت کې تین ہزار پانچ سو حروب دی پدی صورت کی تین ہزار دی یعول از دلائل اقلیہ یعول از اقلیہ پدی صورت کی بیان شوی ابتداد صورت کے ترغیب الى القرآن اَلِفْ لَا مِمْ رَا اللَّهَا پُوِيهِ بَمَانَرَ دِهُ رُوفُو تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ دَعَيَتُنَ الْكِتَابِ دِي وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ وَآَاجِ نَدِلْشِوِي تَاتَ مِنْ رَبِّكَارَ تَرَفَ دَرَبْسَانَا الْحَقُ وَحَقْ دِي ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لكن اکثر د خلقنا ایمان نرولی الله الذي رفع السماء واتي بغير عمد ترونها الله الذي الذي اغزا تو پرتکری اسماننا بغير عمد بغير دستونا ترونها جتسوینه غیرنا دا اول قسم دلائلوا چه خالقدار سده الله او ګورا پورت آسمانو بغیر سنو چا دیودراولین ثم استوى على العرش او بیا استوا کړی د پارش باندې وتخر الشمس والقمر او چې اتابی کړی دی انور اوس په مه کُل یجر او دا ټول چلیږي په وخت مقرر باندې دا انور اوس په دا په خپل وقتې مقرر چلیږي یو دب بیرول امره یو دب بیرول امره تدبیر کوي د ټولو کارونو عمر کېلیپلام لیل استقرارکه د ټولو کارونو تبیر الله کوي رد دپکې پقییده د متصویف باندې چېغوي عالم نظام چې دی دا قدبان او غص او بدال چللی یا یو رواییت کې چې کې د ابدال ذکر شتا او اصل خبره دادا چې موږ فصیرین ذکر کوي علامه ابن قیم رحمت اللہ علیہ المنار الملیک کې کی ذکر کوي چې دک ریوایت د ابدال و دامن دی او دا عیب دی یو دبرل امره تدبیر کوي رکارونو یو فصل الایاته جدا جدا بیانې دلائل لا لکم بلقاء ربکم توقنون د دید پاراچ و ملاقات درب تاسوی کنو کئیو و هو اللذی اللہ دی آغزات مدد الارض و چراخ کلی زمزکا و جعلفیا رواسیا او پیدا کری پدی کے پاہ غرونا و انحار او نیرون پیدا کری دی دا اول قسم دلائل چی خالق دار صدی الله و گورا پورت آسمان بغیر سنو راولی نور اوت پومې پیدا کړې نوزمکه راخلې پکې غرونا پیدا کړې او نیرونه و من کل سمرات ودالاص و من کل سمرات او هر قسمه میوه جا لفیه زوجین اسنه نه پیدا کړی پای کې جوړه دعا او شلله لنهارا اودش پله را ورضالیکن نن پهې کې دلاله د قوم دا قوم دفارا یتفکرون تفکرونه کې سوچ نه کار اخلی و فیل ار دی بلگان کے وفی او تجاویرات و فیل عرضې او پهمک کې هغه ټوکړی دي د یو بل ګاون کې و فیل عرضې او پهمکه کې ونډونه ندون دو اوګوره مختلف پډونه دا دله پیدا دا وَجَنَّاتٌ منناو او باغونه مناباب داګورونه زرون او پونه واخیرون او کجرورې سنووانو یوتننی والله یا ډیرروسانګوواله غیر سنوان او بسانګو یاجدته نوواله یپابې مع واحد دهړ کووری شي په یو قسمه و ببان دی وګوره انگورا کجوری دا ټول په یو کس موبوبانی خڑوک خڑو کولی شی پا یو زمکه کی کی او دارنگی تا دا یو بل آزائی کاغ عرص مختلی پی پا دی آیتونو کی دلائلی ذکر کول یو کس ما هوا پی چلی یو باغی یو اونیو یو کس ما دا نور شعاگان پی لگی او دا غیث اغزائی کاغ عرص مختلی پی یو سالک ذکر کئیو والارض فيها عبره للمعتبرين تخبر عن صنع مليك مقتدره پدې زمکه کې ډېره عبرتون دي هو عبرت هاتلوونکی د او د زمکه سره خبر ورکې چې دا یو مليک مقتدر جوړ کړی دا توس قاب ما ان واحدن اشجارها توس قاب ما ان واحدن اشجارها وبقعه واحدهن قرارها پیاو بو سرا ټولی او نیو بو شي او یو ټوکر دا ځمکه یو کیسمت مکه دا او میوی وی بیام جدا جدا ما زدا ټولو بیا جدا جدا وا شمس او الحواو لسا یختلفوا واکلوا مختلفوا لا یختلفوا او وګوره ان وره هوا غانی ابي يوشان ور او بیا می وی جدا جدا لو ان تمامن لَوْ أَنَّ ذَا مَنْ عَمِلَتْ طَبَاعًا وَأَنَّهُ صُنْعُ غَيْرِ الثَّانِي وَإِلَمْ يَخْتَلِفْ وَكَانَ شَيْئًا وَاحِدًا هَلْ يُشْبِهُ الْأَوْلَادُ إِلَّا وَالِدًا صُنَّ أَوْلَادُ وَالدَّوَالِدُ مُشَابِهِي الْشَّمْسُ وَالْهَوَاءُ يَا مُعَانِدُ وَالْمَاءُ وَالتُّرَابُ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَمَنْ الَّذِي أَوْجَبَ التَّفَاضُلَ إِلَّا حَكِيمٌ لَمْ يَرُدُّهُ بَاطِلًا تَأْخُذُ اللَّهُ قُدْرَت نَغِي دِمَارَا دیر لګسو شوی کا بعضه مثال د بنی آدم دا ټول اصل تدی دی خو په خیر او شر او په کبر کې بیا مختلف دي بعضه خبيث دی او بعضه طيب دي څنګه ده او بو مکی سره مختلف قطعات مختلف اثر اخلی دا قران د اللانا مختلف لونه مختلف اثر اهلي بعضه د پاره شفاء ور دي او بعضه د پاره تاوان ور وفی او ف ار قون متهجاوی راتون او په مک کې ټوړیدي د یبل ګاون کې او باغونه مننانااب دان ګورونه او ګوره انګوره هغه سوونه کولی ګړی پای کې سونه کولی ووبغ زارون او پهلوونه و نه خیرون او کجوورې او بیاګور د کجررو حه بړه او انې یشان خوړی شي او سونه مزیدارا، سنوانون و غیرو سنوان یوطنی والا یضا تنوالا اړو پولیس په یو کیسمه و بو ونفضل بعضها على بعض او ورغ علی رکو مونگا بعض زرا په بعض پخوان کیه یګینن پدی کې دلائل له قومین دا قوم دفارا زیراکل نقارخلی و انت عجب کته تعجب کې د دې نه کارنا نو تعجب دې د دې د وینا نا دی داو دا و نام کوی دا کو نه تو رابه چې کله شو خاورې آیا مونږ بشبه پیداش نو کې او لا اییک لنه کفرو نوداغ کسان چې کوفرې کړی په خپذ ربان دی او لا اییکل اغلاړو دا کسان توکونه به پتونو کې او دا به جه نهیان هم بیا خالیدون دي و په دی کې حې شي وستااجونه ک او دی غواړی تاانه پتلوار تلووا سرهاعذاب مخکدهمانډړونه وقد خلت من قبلله مصات او یک نن تیر شو مخکده دی نه ل غذاابونه یا غذابونه شرمونکی یکن نن رستا هاون د مخ پرددي په خلکو سره د زلمم داغی نه و نه رببه کاله شددیزړی قبه ی نن رستاڅه ذااب والات دی او کاافران۔ لولا اندلا علیه آیت ام رب و لن په پدو موجزات طرف درب ددنا انما انت منذر ویکن انت یرور کونکی او دا پار دا حر یو قوم حاد لارو دنکی یو تو یو قسم درائلی ذکر کا خالق لکل شین ہو اللہ دار سو خالق اللہ و پورت آسمان تو بغیر سنو چاہ دے و انور اس پو میں تو نواد مکه تاو ګورا پدی پا کې پاخ غورونا نو ونیرونو تاو ګورا نواد وګورا پدمکه کې مختلفون دونو تاو ګورا نباونو تاو ګورا و انګورو تاو ګورا کجورو تاو ګورا و دادل چاکړی سړیا دې خالق یوازې الله اوس دویم کیسمدلائل الله یعلم عالم پارس دی الله یوګی سنتلائل خالق دار سالا اذ بیا دلائل عالم پارس دی الله الله یعلم ما تحمل كل انثى وما تغذى الارحام وما تلد اد الله پوئیږي پاغس چې پور تکې هر ځنانا پګېړه کې د هر ځنانا کړه دې کما دا پارس پو یدي الله الله یعلم الله پوئیږي پاغسه چې پور تکې هر ځنانا هغه چې کمې رحیمون او ادي زیات کله ولد مخی ده مدینه کله زیاده کله ده ولد اندامون ناکس او کله زیاته اغا یو زنانا ہوئی داغی چه ته ماشوم شویو نو اغا دریمی اشتی پاس شویو چه دریمی اشتی پاس ماشومو شو اکور کې خاون سخت پریشان ویختصه دا چلو شو ماشوم خود دریمی اشتی نه نکی که داخر روغ را مط ماشوم دی دکت اش پگو میاشتو نا کم ماشومو چه اغا روغ را مطی یو سی اندامونو نو هغه ماشوم لالی ماشوم څخت پرېشانو ل ته یو مشر و ټوکې غ دغه تی را وستکوو او دپله سا د ګلو غونته دا کار شوي د څ وکم هغ دی کې خو دغه نه ته شال پهګته ه د میاشتې ستا د وادو شوی ډې میاشتې ستا د خ د وادو شوي او در میاشت د ماشوم شوي نخ میاشتې شوي د چلو لي بجا د اوس منه ک د خپله خوشالی کوه نو دا اللهله پته ويا الله يعلم ما تحمل كل انفه وما تغذ الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار امام زهاك رحمت الله عليه سلور کالا غالبا نمور پګیڑا سلور کالا او چې څنګه پیدا شونه به خاندله وكل شيء وكل شيء عنده بمقدار او هر يوسيزا دل په خاصنده زده دي عالم الملك به وشهادا الله پھوئے دی پا پتاو پخکارا دیر لوئے دی علم و سعال پورتا ذات دی سواؤم منکم من اثر القول من اصر القولا برابر دستا سنا پایلم دا اللہ کی آغا سوک چپٹا کئی وینا آغا چخکارا کئی وینا ومن ہوا مستقبم بل لیلی او آغا سوکا چپٹی دنکی دش پی او گردی دارا دی اللہ لے پتا دا دویم کسم دلائل ہم کے سم دلائل عالم بكل شئ هو الا دریم قسم حافظ دارس صد اللہ لہو معقبات من بین یدیه و من خلفه دا اللہ په اختیار کې وار په وار راتونکي ملائکه روان دی او رسدای انسان نا دا انسان روان دی او رس ملائکه راضی او یحفظونه حفاظت کوي د دې انسان په سبب دا حکم د الله الله د انسان حفاظت د پر ملائکه مقر دا مونږه کاله منډه وو دا چې چلیغو دا الله تبارک و تعالی زما د په فایده د لپاره ملائک مقرره کړی ان الله لا یغیرو یقینا الله نه بدلیو اغه یماتونه چې په یو قوم باندې تر دې چې بدل کی اغه مرونه دې ردی پخپ